Kekuatan doa ni kita boleh mengatasi seluruh kekuatan dunia ni. Ha. Doa orang ikhlas orang buat lawa ni. Doa ni makbul. Amur amal. Allahu Akbar. Sebab so, apa daripada, asal dunia ni daripada bui. Kemudian nak kuatkan bumi ni. sepanjang goyang. Allah tak jibal. Allah tak gunung ganang. Jibal ni autada lah kata. Wal jibala autada. Gunung ganang ni sebagai autad. Pasak bumi. Macam paku lagi kita kata. Seperti goyang heran bila gunung gunung jadi paku sebagai gu, bumi insya sebenarnya tak goyang malaikat heran ya Allah hal min khalq ashab min ada ke makhluk lebih kuat daripada gunung ni Allah hebatnya dengan gunung ni bumi yang asalnya bergegar Allah jadikan mantap dia tak goyang eh. nah, sekarang, dia betul yang sekarang ni cabut-cabut ha, paku ni goyang semua bumi kan sebablah Allah kata naam. Ada makhluk lebih kuat daripada gunung. Apa dia? Al-hadid. Besi. Besi lebih kuat daripada gunung tu. Besi tu korek gunung kan. Hadid. Gunung ni. Lebih kuat daripada gunung. Lebih kuat daripada gunung apa dia? Al-hadid. Besi. Hebat je besi Allah. Lebih kuat daripada gunung. Yang gunung boleh tahan bumi daripada bergoyang. Hal min khalqika asyadu min al-hadid. Ya Allah. Ada Adakah makhluk yang lebih kuat daripada besi Allah? Allah kata ada naam. Apa dia? Nar. Api. Api lebih kuat daripada besi. Besi yang kerasu kan. Cair dengan api. Lebur. Bukan cair. Lebur lah ya, dengan api. Malangkat tanya lagi. Ya Allah. Hal min Ya Allah. Adakah makhluk lebih kuat daripada api? Ya. Naam. Ada. Apa dia? Al-mak. Air. Air lebih kuat daripada api. Api besar macam mana? Kena air padam api. Hebatnya air ni. Al-min khalqah. Ya Allah. Malangkat tanya. Ada tak makhluk lebih kuat daripada air ya Allah? Ada. Apa dia? Ha? Apa dia kuat daripada saya? al, al angin. Hmm, Angin Angin lebih kuat daripada air Air daripada laut boleh diangkat sebagai hujan Diangkat, tolak awan Awan itu semua air semua. Angin tolak pergi sana, utara, selatan, timbul, barat Angin tolak Jadi, Angin lebih kuat daripada air Air lebih kuat daripada api Api lebih kuat daripada besi Besi lebih kuat daripada gunung Gunung dia buat mantapkan bumi ini Heran lagi, heran. Ya Allah, kuat angin ni. Kuat, makhluk kira paling kuat. Top sekali angin lah. Ya Allah, Allah. Min khalq asyatu min ar-reha. Al ya Allah, ada makhluk kira lebih kuat daripada angin ni? Ya Allah, ada. Siapa dia? Al-mu'min. La ya'arif shimalihi ma tasaddaqa <tuh> biyaminihi. Satu orang mu'min. Yang tangan kiri dia pun tak tahu apa tangan kanan dia bagi. Sedekah dengan ikhlas. Dan ini apa boleh sedekah ni? Ini amalan sunat. Amalan sunat macam tu punya kuat. Lebih kuat daripada... Angin, api, air, tanah, gunung, ganang semua. Itu baru amalan sunat. Macam mana lagi amalan yang wajib. Kekuatan dia. Sunat macam itu, Itu baru sedekah. Belum semayang, puasa, zakat. Dan Amalan sedekah pun macam tu kuat. Amalan syariat begitu kuat. Maka apatah lah lagi kekuatan amalan... Yang mana dengan sebab aman tu semua amalan hidup. Apa dia? dakwah Dengan sebab dakwah sedekah hidup, semayang, puasa, zakat, haji. Semua amalan hidup kat dunia sebab apa? Sebab adanya da'wah lah. Allah SWT jadikan dakwah sababan lahiyya'id din. Allah SWT telah jadikan dakwah da ni sebab untuk hidupnya agama. Sebab tu semua Nabi-Nabi datang buat dakwah Kalau Nabi semayang, sayang, buah hirak, seorang ha? pun. Siapa yang tak beriman? Mula je buat da'wah, fadijah beriman. Awak kabar iman, cela ali beriman, ashar mubashara. Dan dengan dakwah ni agama hidup. Jadi kalau sedekah macam tu dia kuat, lebih kuat daripada semua makhluk, makhluk Allah yang hebat-hebat, gunung, besi, api, air, angin, semua makhluk hebat-hebat tu. Itu baru sedekah. Macam tu hebat lebih kuat daripada semua amal adalah apa tak lagi dakwah. Yang sebab dakwah ni hidup semua syariat agama hidup dengan berdakwah itu boleh macam mana kekuatannya Allahu akbar kekuatan Allah ma'iyatul Allah bersama dengan berdakwah dan doa kepada Allah kekuatan dalam berdakwah Allah bersama dengan mereka doa mudah akan diterima oleh Allah SWT. Jadi jadi ada muslim inshaallah mahu jadikan dakwah sebagai maksud hidup kita inshaallah untuk ini mereka datang pada bulan ini jadikan 4 bulan yang 4 bulan tiada tahun 4 bulan inshaallah Empat bulan hari kepada empat bulan. Tambahkan pengorbanan itu kita. Siapa dah ya, insyaAllah? MasyaAllah. Magi nama asyarakat. MasyaAllah. Allah terima kita. Ya Allah, Allah jadikan kita sebab hidat. Suruh dunia, suruh alam. Sampai hari kiamat insyaAllah. Allah. InsyaAllah. Eh? Ini semua kita niat agama insyaAllah. Teman, eh? Tambahkan pengorbanan kita untuk agama Allah Taala. Marti-marti karna. Karti-marti marna. Mati-matian buat usaha. Usah, sampai mati lagi tak mati jangan cuti ke jerawa mushoor insyaallah insyaallah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi salaatu was salaamu wa barakatuhu rabbana lakal hamdu kama yanbaghi Allahu wa sallam Allahu laa dhaalilin laa mudhillin rabbana atina dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan